الحمد الله نحمده ونسلعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هاديلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكلا وأشهد أن محمد عبده ونسوره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 يُسْلَمْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَحْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعض فإن أسفق الحديث كلام الله وخير الهجي حدي محمد صلى الله عليه وآله, وآله وسلم وصبر الأمور مهتتاتها فإن كل مهتتة بدعا وكل أفدأة بدع ضلالة وكل ضلالة في النار محترم صلى الله عليه وسلم بإستقرار الله Allah Subhanahu bütün üçün anələrimizi artırmaq üçün çoxlu səbəblər xalidir. O, o səbəblərdən də biri axı ki gəlir, axı o çox o da həqiqətdir. Zəhərcayda həmçinin iyi vakta kadar Müslümanların her bir yerece olmasıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah Subhanahu wa kabul etti. Allah Subhanahu bunu şu vaadini dinin fi'nasi bil Yani Allah'la gelen hareketmeyi cemaat. Allah təala bu ibadəti mən sevimiş halında təqdir edib. Bu şəhərə ənamlıqdır. Onda çoxlu allahmətlər var. Həqiqət mübarəkdir. Və sahi və sahi. Allah təala buyurdu: "İnə avvel beytin mud'a'a lin-nas ləllezi bi-Bəkkə mübārakan və hudan lil-aləmin." Məqam İbrahim. Əli Əl. Əl İmran Suresi 96-97-ci ayələ. Bu ayələ, allah ki, ən birinci evi qoydur sizin üçün, hansı ki, yani Bəhkədə, Qədimi adarından biri də O, mübarəkdir və insanlara düz yoldur, düz yolu göstərəndir. Orada ayələr var, bu biri deyir ki, i̇brahim məqamı ve haqq İslamın elkanlarından biridir, dayalarından biridir. Peygamber salat-ı emri l-müsəlmanlara ve buyurur ki, insaqlar, Allah fələsizə haqqı fərz edir ve haqqədun, muslim rivayə edir. Başka, səbhəyəməl səlsiz forşulları en əşələməl əhansıdır, yəşələməl, Allah-u Azhər və Rasuluna iman getirməyə. Dillər sonra hansı, dedi ki, Allahın yolunda üçhəd edəməyə. Dedilər sonra hansı? Dedim məbrur həqq. Məbrur həqq yəni qaydasında necə Allah ve Rasulü işləyir o cür həqq ən əsələməldir. Bu xalim, əsələməldir. Həqq Allah s.aqla bizə fərz edib üçün kürsət bir üçün, günahların yollamağı üçün və xətaları və həmçinin qazanmaq üçün. Lakin bilgilən ki, hər bir əməl Neçə ki, tələb edir, yəni xalic Allah üçün həc də xüsusən tələb edir. Hər kəyə ixilaslı olan, hət də məğrur olsun deyə. Şirkdən, qəriyədən uzaq olmalıdır. Və həmkinin halal kəsidən olmalıdır, yəni halal maldan. Onlar, ənələrin qabaq olmalı üçün mühür şəhətlərindən biridir və əsaflarıdır, demiyorlar. Hərkə gələn insan, Allahın sahərişini qəbul etməlidir, qəbul edən kimi. Gelib, Peyğəmbər sələsindən necə edir, həccü o zəretməlidir. Başqa şey yox, daşınmamalıdır həccü. Nəsə ki, o, gedməməni disində, nəsə, və ya məhürbət olum, hamısı gedir, və kimsə gedir, məndir, gedməliyəm və s. s yox, Allahın səhərişini qəbul etməyini. Və xüsusən də gedəndə, müsləman gedir, Lan, hər ki, gelməsə belə, xüsusən də səfərin çanda, çünki hər səfərdə həmçinin yaxşı dost dövrini seçməlidir. Yalnız olana baxmalıdır. Çünki yaxşı dost səbəbdir itaətə, itaəti güzlənməyinə, itaəti gözəl olmağına, ixtilafdan uzak görə hətta dostla xidmət edəməyə ibadətlərin bir növüdir. Onun gələ, Mücaid rəhməullah buyurur, deyir ki, İbn-i yanında sefələ çıxdın ki, ona hibmətliyim. Lakin, Ömer'a hibməti büyürdü. Və həyətlə fikir versem, əməlləri hamısı hamısı tohiddir. Hər bir hərəkət oğlu tohiddir. Allah'ın teçinini ispat eləməydi. Və həyətləndən biridir bu dəhədçin. Tohide işarət, təki Allah'a ibadəsi ləməydi anca onu olmayı, onun əmlərində tabaq olma, onun əmlərində çəkinmək, həmcə Resulun, həmcənin və şiqləm, ona şəhli qoşma adamıza olma. Necə ki, Allah s.ə.qələ müəminlərə fürsət verilmək, salamı artırma, həqələ, həqələlər üçün, həqələlər üçün, həqələlər üçün də bu fürsəti yaradır. Ona görə, Allah s.ə.qələ zil-həqələnin 10 günü yaradır. Allah nə istəyir, yaradır. Xərbi deyil. Məsələn, Allah gövləri yaradır və getdiyinci gövü çəkir. Allah cənnəti yaradır və firdosu çəkir. Allah əsələtlə meleqləri yaradır və xüsusən göz meleqləri arizə çəkir. Allah əsələtlə tüm beşərə içində müminləri çəkir. Müminləri içindən peygamberləri çəkir. Peygamberləri içindən resulləri çəkir. Resulləri içindən ululəədmi çəkir və ulul-əzminin içindən xəriliyini seçib İbrahimlə Muhammed sallallahu aleyhi ve selləm və həmçini o iki Peyğəmbərinin içindən Muhammed seçib, sallallahu aleyhi ve selləm Necəki yeri yaradır və məhkəni seçib, ayları yaradır və Ramazanı seçib, günləri yaradır və cüməni seçib, necəki sa saati yaradır və həmçinin cümə vaxtı, qəbul olan vaxtı seçib o saati Neçki getələri yaradır və gəlir gəsini seçib və həmçinin gündüzü yaradır və zilhətçi ayının əvvəl 10 gününü seçib. Və zilhətçi ayının əvvəl 10 günü fədiləti çoxdur. Neçki artıq, yakınlaşır bu günlər. Allah s.ə.və fədilətlərlərlə Allah s.ə.və bu günlər əzləçir. Allah s.ə.və buyurur və ləyə ilə əşir Həmçinin Allah Ən gəzəl əməllərlə bir getirib bunu Və bu vaxtı dini şanliləşdirin. Və həmçinin bu vaxtda, bu bugün günlər də, 10 gündə bütün ibadətləri cəmliyin. Fikir və çan, namaz var, oruc var. Çünki əvvəl zirheccənin 9 günü, əvvəl 9 günü Oruç tutabilərsən, həmçinin də kusursan 9. günə, araqa gününe. Amma 10. gün olmaz, çünkü gün bayramdır. Həmçinin zəşat vəri bilərsən, zəşat da bilərsən, necə görürsən, İslamın 5 dən dayalı burada cəhəl olur. Həmçinin bu günlər, bu günlərdə bu zilhəcə aynın 9. kusursan ayə nəzrə olduk ki, Allah səbhələlə buyurur ki, səni dini kâmil oldu. Ben neymək mütələmi anladın. O bu, həzilətlərdəndir. Həmçün həzilətlərdən, dünyanın günlərindən ən əfsəl günlərdir. Bakın, bu 10 günün kəftəsi ən əfsələftədir. Və saatləri ən əfsəl saatlərdir. Bakın, 10 gündə edilən əməl, Allah'a ən sevilə əməllərdəndir. Peygamber sallallaha sələm buyurur, Allah'a sevimli əməl, Cilhacca ayında, əvvəl 10 günündə edinən əhəllərdir. Dediler ki, ya hətta cihabdan, Allah yolunda cihab etməyilə, dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi və sallallahu hətta Allah yolunda cihab etməyiləndə dedi ki, bir ənə o mücəhəttən başqa ki, ki nəfsinə ve mağınla çıxır və olanın hesbirləm qayıtm ya, yəni şəhid olar. Yəni, hadisi mənası əgər Cihab, cihab ediyib qayıtsa yine ayının ayın əvvəl 10 gündə edilən əmələ çıxmaz. Biz ərdisdə görseniz. Fikirinizə, nice, bu əvvəl 10 gündə əməllər necə nice əksəldir? Ve ən böyük əməllər, ən gəzəl əməllərdən biri Cihabdan da əksəldir. Bu şəhərdən. Həms-i şey, Məhsələm əsələllər, təsilətlərinə, fəzilətlərindən həmçinin bu 10 gündə ərəfə günü var. Peyyamək səhəsən buyurur ki, ən xeyirli dua ərəfə günündə edilən duadır. Həmçin rəsul səhəsən buyurur ki, ərəfə günündə oruc əvvəl, bir əvvəl və bir əvvəl və bir əvvəl və bir əvvəl və bir əvvəl-i günahları qünaqları qararır. ki, əvvəli 10 gündə zikri çoxatmaq, ibadətlə artırmaq, xüsusən hə Yəni, elhamdülilləri, allahu akbar, və la ilə illəlləh. Xüsusən, bu fikirləri çoxmaq. Və həmçinin fəzilətlərindən, bu 10 günün fəzilətlərindən, bu 10 günün 10. günü bayramdır. Həmçinin fəzilətlərindən bayramlaması var. Və səir, və səir, və səir. Və ve sədəcə, kim qurban ki dəcəyəsə, yaxşıdır. Yaxşıdır, müştəhəddir ki vacib deyil, sədəcə müştəhəddir. Müstəhəldir ki, saçından və dırnağından götürməsin. Əgər qurban keçəcəksən səni o bayram günü, ona görə tarixi izlə, az qalıdır gün. Əgər qurban keçəcəksən səni, bir gün qalmış dırnağları və saçını tüvətkinən, hətta 10 gündə götürməkinən. Bunda hikməti tatlıqla şərif olmalıdır. Çünki emranı geyəndə insan nə dırnağından, nə saçından götürə bilməyəsin. Elə bir şərif olmaqdır, onu oxşamaqdır ki, qurman kəsən Bu da təzirətdir. Və əsas bulardır və çalışıq istifadəliklə, çalışıq istifadəliklə on gündən kürsətlisən üçün Allah s.ə.q. yaradır və bu on günü layifə keçir möminət xarş olan şəkətlərlə. Allah s.ə.q. ləbizə işlif faydalarını Allah s.ə.q. qardaşlarımız həcə edir, müsəlmanlar həcə edir. Sağ salamaq yolları, hasanlaşdır yara yolları. Və sağ salamaq eləndən sonra sağ salamaq vətənnəmin Ve ömrü. Bəhcini yarabumsan kömək elə. Yarabumsan mənə Həsənə yarabumsan şəfa ver. Yarab həmçinin ölkəmizə, cimimizə, məscidə, xəttadan, qalaqdan qoru. Həmçinin bizi fitnədən, rəhildən qoru. Və kim bizi yara, e, kim bizi pislik istəyir, şey alır, o pisliyin üzünə atkina. Əqulani vəstəqfurullah والسائر مستنمن كل عام استغفروا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده بعد. قال الله ان الله يعظم العدل والاحسان وايتاء ذي الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون